Розірвалося над головами небо, спалахнула блискавка, але грім не вдарив. В уста броні лишилися міцно запечатані, але вся вона, як він визначив подумки, напрочуд бридачіла. Все гарне з обличчя зникало і розставало, а все бридке навпаки проступало. І саме в таку хвилю Льонька починав розуміти, чому броня так довго засиділася у дівках. І чому на неї не звертали уваги хлопці й чоловіки. Від неї часом просто хлюпало чорною відворотною хвилею. Отож, знаючи такий перебіг спектаклю, Льонька вже навчився його певною мірою режисерувати. Тобто, коли вона лущила посуд по неділях, мовчав чи коли сидів у комірчині, де стояв у нього столярний верстат і де вільні хвилини майстрував, затаюно, а може, і трохи єхидно всміхався. Та усмішка, здається, проїдала стіну, котра ділила його на той момент із жінкою. І, можливо, у трансцендентальний спосіб з'являлася десь там, на кухні. Може, відбуваючись на склі вікна чи лампочки. Принаймні, Броня непомильно його насмішку відчувала, бо раптово переходила коридорця, прийдьма розчиняла двері, щоб застукати його з тим утаєним і насмішливим усміхом. Але не був такий дурний. Тільки репіли двері, усміх щезав з його лиця. Броня заставала тільки пильно зайнятого працею чоловіка, який аж так задоволено стругав, так легко літав у його руках рубанок, що й це здавалося їй підозрілим. Навіть не повертав голови на розчинені різко двері, де стриміла, важко посопуючи і гостро дивлячись на нього, жінка. Саме та збредачіла. Саме та із чорними, відтручувальними від себе хвилями. А немила й привабна. Саме та, що примушувала колись чоловіків сахатися від себе. Здавалося, шукала зачіпки, щоб вибухнути і вилити все чорне, накопичене в ній, звільнившись отак і очистившись. Тоді Броня знову почне гарнішати. І, може, чоловіків чужих до себе не привабить, але Льоньку, напевне, приверне. Але причепитися не було до чого. Супроти старанно трудився сумирний і тихий чоловічок, і робота, яку робив, не була дурницею, а мала принести в дім додаткового заробітка. А відтак чорного в ній накопичувалося більше, аж обличчя, і руки, і очі, і вуста їй потроху чорніли, а повітря вихекувала з рота з хрипким присвистом. «Слышь!» – сказала з тим хрипким присвистом – Може б ти не валяв оце тут, дурня, а води мені наносив? У п'єсі чи в кіно, яке розігрували, це означало завершення однієї сцени чи яви і початок другої. Як не крутися, а прати їй доведеться. І вона з цим поступово примирювалася. Льонька в ту злощасну неділю не виявив ані найменшого опору відклав рубанка, ніби й справді валяв тут дурня, і пішов у сіни, де на нього чекали відра. А проходячи повз неї, фізично відчув, як від жінки несе чорнотою, як у ній щось ніби смола кликоче, отакий густющий кипінь із димовими виверженнями. Але обличчя в нього залишалося ніби в Янгола, і ніби в Янгола трохи неживе й безстороннє. І тільки коли виходив за хвіртку, міг полегшено зітхнути, бо чорні бронені хвилі сягали тільки меж її обійстя. Отоді утаєна й уїдлива усмішка знову клалася йому на вуста. І Льонька зовсім не стерігся. Що лихого в тому, коли в людини добрий настрій, навіть тоді, як його половина булькоче розтопленою смолою з димовими виверженнями. Таж над головою світить яскраве сонце, і небо кидає на землю яскраві потоки синяви, тож він усміхається і любо милується, як соковито пашить зеленю трава.